Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Idai Sunda den 11, he 2016, the har truths and assaysen Inna lachas al-Fiqh al-Qa Inna alhamdulillahi nechmedahu, nesta'inu bihi, nesta'inu bihi, nesta'firuhu, nesta'idih Wa nuhminu bihi, nesta'ukkalu alaihi, wa nauudu billahi min shururi anfusina Wa min siy'ati a'amalina Min yahdihi allahu fahual muhtad Wa man yudlilhu falan tajidah lahu waliya murshida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 وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاظم الله وإياكم منها Bimannih, wa Fadlihi wa judeh, wa karamih Og hva ala kulde shay'in qadir, amma ba'an Som vi snakket om, vi har nået frem til en kapitel Det hedder, Ahkamur Riddah Og hvad vil du sige, Riddah? Riddah, kan du huske det? At kaffe al-Islam Og vi har snakket om, at Muhammed s.a.v. han sagde Man beddela dinahu, faqtuloh Han som skifter sin din fra islam fra islam til noget so is andet så skal han drebes i henhold til islamisk lov og vi taler med hensyn til ridda Hvad i ber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saher hadith sahih i muslim og andre, altså muslimer i bukhari og han siger "omret an uqatil an nas" jeg blø beordret til at begribe befolkningen, Hatte ja, du lulekama asiyah, la ilaha illallah, ingen gud som er senfærdig at alah, som sagde han, gør det bliver det ikke? Gør det ikke? Gør det ikke? Gør det de har det det ikke? det er Gør det ikke? er imponere, hvad de kommer af nogle ting, som mus eller la ilaha illallah Hvad kan vi illustrere ud af det? At la ilaha illallah har betingelser Er vi enige? Har la ilaha Allah betingelser? Ja Skal disse betingelser opfølges? Ja, det har vi haft under masser af dårligt undervisninger Hvis man Mus'ja la ilaha illa Allah, Ana ane med kuford Rydde Så har man ret til, eller man skal, så får at likvidere Rydde, murtedd? Murtedd, person Rydde, et frafell Så siger man murtad til person Hvorfor skal man dræbe en murtedd? Fordi ifølge sharia, han kendte til haq, og han frafald, det vil sige, han kendte til sandheden, så valgte han noget andet. Og så blev han til at være mufsidt fil arv. Og mufsidt, det betyder, at han er skad. Der er nogle ulema, der siger, hvordan kan en murtad have taubah? at han kommer med shahada igen. Hvis en murtad han vil vende tilbage til islam, så skal han erklære shahada igen offentligt. Og en murtad bliver håndhævet over sine aktioner, med hensyn til penge, med hensyn til bestemmelser over hans muslimske kone og med hensyn til bestemmelser over hans muslimske barn. Han må ikke bruge sin penge, og han må ikke benytte sig af noget som helst af magthaverne over for sine børn. Hvorfor? Fordi han er blevet mortal Så alt blev stoppet, til man vælger at tage dommen. Hvor i islam han får det, man kalder. 3 dages varsel Og de her 3 dage Er med til at afgøre hans dom Og ofte 3 dage er i besiddelse Som har noget med erheder ikke i døgnia At hans dom er at blive henrettet Men man vil gerne sikre at han redder sig selv fra straffen i ærkjære. Er du med? Ja Fordi Tak op, at dommen er han bliver henrettet, men man vil gerne sikre, at han dør på islam. Og det kan være mange mange ting. Også med hensyn til aarv eller lignende. Muhammad wasallam siger, La yarithu al muslimul kafira, wala al kafirul muslim. En muslim, han må ikke arve en kærke, og omvendt, en kærke må ikke arve en muslim Og ulema'er er uenig med hensyn til at acceptere Dauba, som kommer fra en mand Er lyden ustabil stadigvæk Vi prøver lige, er den bedre sådan der? Qatala. er lyden bedre sådan der? er lyden blå bedre. Rulama er uenig med hensyn til, om man kan acceptere tauba. Ja, den er fin hos dig, men det er palletok, brorens kjører. Marshal og Bala fik Hvordan skal man ligesom kigge på det? at bandet på Allah eller på Muhammad sig selv? Nogle af ulemmerne siger, lær Tokobel Taubet og Hofi Erka med Dunja. Man accepterer ikke hans ståbe i Dunja. Men hans ståbe er i Erka. Så so, han bliver drabt i Dunja og sælger op til Allah, hvad han gav ved ham. De andre siger, at hans ståbe er på basis af sådan til en fald. Vers 8.30. Allah siger. قُلْ لِلَّذِينَ kafaru إِيَّنْ تَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ Sige til dem, som har dannet kufur. Hvis de ikke stopper, يُغْفَرْ لَهُمْ Så vil, når de stopper, så vil det blive tilgivet, alt hvad de har foretaget sig før. Og ulema'a har sig med dem, som falder i gufur, eller i riddah Ofte Bliver murtet, kommer tilbage Bliver murtet, kommer tilbage Bliver murtet, kommer tilbage Er den ikke meget stærkere, end den anden øh, holdning der var? Holdningen med hensyn til at bander på Mohammed og, og, og, og hans profet, at personen bliver dræbt, Udlådende hos alle ulema Men spørgsmålet er Om hans stav var acceptabel hos Allah eller ej nogle gange mennesker, ligesom at forlade salat Alle ulema'er er enige om, at forlade salat og salat er for. Eller, umskyld Alle ulema'er er enige om, at straffen for personen, der forlader salat efter 3 dage Er, at han bliver dræbt Hvor den ene gruppe siger, at han bliver dræbt Fordi han er mortalt, fordi han forlader salat Den anden gruppe siger, at han bliver dræbt Fordi han vil ikke begge men han er stadigvæk muslim Men alle er enige om, at han skal dræbes Det er derfor, at, at det er sjovt Nogle gange, når man kigger på fattah Hvor man kan se, at konklusionen er At dræbe ham Og samme her En, der vender på Allah, hans profet Der er hukum eller Der er hukum faldende Det er, at han bliver dræbt men hvis han ikke laver toba inden for de tre dage Som vi har givet ham Så er det spørgsmål om Hans familie arver ham Nummer 1 Hvis han kommer og siger Jeg vil ikke lave toba og jeg er ikke muslim Og jeg har ikke noget med jeres din at gøre Han bliver ved med det Så er der ikke nogen der laver salat Så når han bliver dræbt så laver de et hul i jorden Og smider ham i og khalas Det er for at vide hvilken ahkern Man skal bære over ham når han dør mm -hmm. Kan du følge ja. Og det er faktisk rimelig sprødt. Der er også uenigheder, uenigheder hos ulemmer Angående folk, hvor deres, øh, hvor deres uh, riddere gentager. Jeg er på Allah så på Allah i genlåd og så videre, så videre. Hvis du ligger i vers nummer 117 det er så hvad Allah siger Inna alladhina amanu thumma kafaru dem som har været hunne og herefter har dannet kufr thumma amanu og herefter har dannet iman thumma kafaru har dannet kufr thumma zdalu kufra de har mere til kufr det vil sige deres kufr er stedet yderligere Lamiakuni Larhuli og Fira Larhuli og var vel ikke tilgidende. Ola Lia, at sætte dem på den rette vej. Her har Ulamar sagt, at de her folk, deres hukum er udelukkende at dræbe dem, hvis de gentager samme kuffer. Og man må ikke ligesom stå og vente på tåge. Ja, vi har en person, han har lavet det. Og så har den der det, der, som han har gjort De har været med, at det på grund af et eller andet Så man har opløftet den der chub som han havde Og han kom tilbage til islam Så kommer han igen Og han laver samme nummer bare på noget nyt Og så øh, får han en mulighed Og så kommer han igen, så siger ulemaer Stop, dræb ham, kædhør Så må det op til Allah, hvad han gør ved ham Andre er sagde han ståbe ærer, salam de kendte sig. Ligesom i surat til Anfal, fald under som jeg har nået tidligere. Kul lille rina se til som han dernede kunne hvis de stopper, så bliver de tilgivet. Ulema'er siger angående den æya, at selve gufur kan være gentagende, er med til at illustrere, at Allah vil være tilgivende. Klart, det vil han også være. Men det ændrer ikke på hukum. Praksiske uh, udførelse af hukum, det ændrer man ikke på. Men nu skal vi snakke om at zindiq. Hvad er al zindriq? al er al-Munafiq, allede yudhører al-Islam og yudhører kufor. Det er en som viser islam og skjuler hvad Skjuler sine kufor, Og dem er der en del af Den første gruppe siger At hans taube er uacceptabel. Fordi At ham der, han er næret folk, han er snyttende hvad, er det, er, hvad er hans, er, hans, er, han viser kan? islam og skjuler kufr Det forstår hvad sagde, hvad, sagde, hvad, sagde han, hvad sagde de? At, at, at ulema siger, at den person, han har narret folk mm -hmm. Kan du følge mig? Så han kan hurtigt gå hen og narre igen Hvordan kan af, han påvise det? Fordi han har altid påvistet Det der munafiqen, der var i Mohammeds sæde De bedt bag, bag ham i første række, og ja. du var også med til jihad mm. Oh. Så so, hvordan skal du påvise At ham der han er munafiq nummer et Eller zindiq du mig Så det er derfor er det er lidt svært Men ulema siger Så længe han viser islam og skjuler sin kufur Så er der ikke noget at komme efter Selvom der er nogle tendenser Der siger at ham der han er zindiq Der er nogle ting der viser det Mohammed vidste godt, hvem der var Munafiqen i hans tid, men han gjorde ikke noget ved det, fordi de vidste hvad? De illustrerede islam. De viste islam. De handlede med islam. Og selvom en det, de, de stjulte klar. klar. Andre sagde, at selve zindriq kan have en tavla. På basis af surat Nisa'a, Vers nummer 145 til 146. Allah siger, In al fi firina Fidabakil S, færdig min ene. Monar-Firin, det er i de laveste del af Du kan ikke finde en, der kan sejle. Og læg mærke til, hvad Allah atabu wa aslahu wa a'tasamu billah på nætem som har den nummer et tawbah nummer to aslahu her handler ret her handler korrekt wa a'tasamu her sig til det wa a'tasamu billah wa a'tasamu billah lillah det er hold sig med jama'ah og ikke nok om det men deres oprigtighed Har været til Allahs din Så siger Allah al Det er folk De er sammen med de fast Og Allah vil benytte De fast troende De bedste belønninger Hermed kan man sige Så længe at en person viser Islam og skjuler kufor, så det mellem ham og sin skaber og ingen andre Og hermed kan man sige, der er mange slags zanadiqa. Der er al-haluliyah, dem som siger Allah går ind i person og person går ind i Allah. Og al ibahiyah som halal går alt, hvad man har, haram Blandt andet sin al-maharim, at en mand kan være sammen med sin mor og sin søster og Dem som en nærmest, det der uh, er nærmest, er der ikke nogen haram der er nogen af dem der siger, at der er andre end Mohammed der kan være en profet Og uh, profet er nogen af dem som, selvom de er illustreret for at være muslimer De siger, at var en klog mand, på grund af filosofi Så so, fordi han var så klog at han kunne manipulere med folk så den der klovhed, som Mohammed var i besiddelse af, kunne føre til ham til, at han kunne styre befolkningen Så en ny klog mand, med en ny insight viden, og nyere vision af, af, af tanker, det kan føre til, at du kan få en ny mohammed selv. Fordi de siger, at uh, profethed er ikke uh, udvalgt Det er tilgivet eller at noget man har fået Tilgivet Ligesom du har fået det For ære øh, på dine henblik At du har arbejdet efter Alt det der du kunne, få, bare Det er sådan en filosofi øh, Nu kan man sige at Zanadiqa afhængig af hvad det er Der er nogle af dem De siger alle De store øh, troer Altså alle de store religioner Er ens Islam, kristendom, jødedom er i det her fænomen øh, en tro, som er øh, gudomlig. Jeg kan gå ind i en kirke og bede til Allah der, fordi Allah findes over det hele. Jeg kan gå ind i synkron og bede til Allah der, eller jeg går ind i masjid. Jeg kan, jeg kan bære Kors, og jeg kan bære øh, David Stein, og jeg kan ramme rundt med Hilal. Alt indikerer en tro til en Gud. Og de går ind for fællesshed i det, vi kalder... Jeg tror, de kalder det øh, den forenede verden øh, Og det er derfor, nogle af dem har øh, udført er. Øh, som de kalder salah, hvor de, de gik i fællesskab, øh, hvor øh, yder og, øh, og kristne og muslimer, øh, såkaldte muslimer, øh, gik hånd i hånd, og så hver lav dua til Allah for at skabe fred i verden. E, og, og de kalder det for, at, at der skal være fællesskab, øh, som rummer den, og deres fællesskab for det er, at de bliver forenet under øh, en tilbydelse. Og at Torah og Injil er guds værker, så skal man acceptere, hvad der eksisterer i. Og de anerkender uh, diverse ting, som står i de her to bøger, som er med ligesom, uh, er kufur. At tilbyde uh, noget andet end Allah, det er Isa, og at tilbyde Maria, og uh, jyder har Uzair, at de betragter ham som, uh, som en, en, en, en god søn eller lignende. Også alle de løgnhistorier, der står i de tidligere testamente med, at der foregik noget siner mellem en profet og hans døtre, og der foregik også nogle yderligere handlinger, som et menneske kan ikke tolerere at nævne i den her forum. Hermed kan man sige, at de her typer er gået så langt væk nu, at deres, deres islam er i tvivlsomhed. Ligesom nu. Der er mange, der hævder og siger, at uh, vi er uh, ikke muslimer, vi er, uh, er muwahidin. Vi, vi anerkender, at Allah er en. Og hvilken tro jeg har, det er i princippet Jeg kan være muslim i dag, jeg kan være jøde i morgen, jeg kan være kristne efter i morgen. Det er ligegyldigt. Jeg kan bede ligesom kristne, jeg kan bede ligesom jøde jeg kan bede ligesom islam. Fordi de, de siger, at hvad der haram i de her uh, spil, er ens for dem alle sammen Og hvis man har den her tankegang, man er murtad øjeblikkeligt. Man er murtad øjeblikkeligt. jeg gentager det hvis man har den her fællesshed i øh, den trosbekendelse for, at islam og kristendom og jødedom er et fælles din, hvor man er i det, man er amurtad Allah og aduvul er islam man må ikke snakke med ham, man må ikke sidde sammen med ham, man må ikke lokke ham i sit hjem. Uh, kun for at overbevise ham, så han kan komme tilbage og alligevel være på for for fordi en søn, som tjert, uh, de vil helst stå og forsvare sig selv. Det med erfaring. Uh, vi skal lige tale om et tuffel. Et tuffel et barn. Kært tuffel uh, laurita, ja. Desværre er det sådan i vores muslimske land, børn arver forældrenes hvad skal vi sige ordforråd og hvis du tager nogle af muslimske lande og specielt dem som er arabistændige det er dem jeg kan udtale mig om som jeg kender en del til hvor børn lærer at bande på Allah og, og, og bande på Mohammed og bande på, på Islam og udtale sig om nogle ord, som er erkofon mange af de her unge, de er vokset op med, øh, med at tale øh, grusomt Og og, og Vi snakker ikke grimme ord og bande. vi snakker at de banner men, men hvor går grænsen så fordi... Hvis de er Hvis de kan skinne Så er de mortal Men hukum falder hvornår, når han kommer i pauten Så er der også, at man kan spørge dem om taube hvis ordet er jahil for ham, han ikke engang ved, hvad det betyder, så er hududet opløftet. Må Hvor beskyld os. Der er mange, der, der tror, at ordene har ikke noget betydning. Forleden dag var der en, der sagde til mig med hensyn til Talat. Enes mand for sjov sagde til hende, hvis du kommer ud af danser og taler, for sjov, ha, ha, ha, så gik hun ud, det er bare for sjov Det er ikke sjov Mohammed s.a.v. han siger, tre ting, som man ikke kan gøre nage af, eller kan grine af, eller tro, at det er bare for sjov al det er jo Raja. noget. Åh, det er gift sådan noget. Åh, det er jo sådan noget. Åh, det er Du står og siger til en mand Jeg giver Der er til hun er hans Jamen, det er bare for sjov Nej Du siger til din Du er Hun er Alt det her, det er ikke noget, man kan spøge. med Der skal være grænse Ligesom, ligesom du kan gå gøre nær af noget, som indbærer din Noget, som er islamisk Hvad er det for en kost, du har i hovedet? Det er lahya Muhammad Sunna Det er Hvad er det, du putter ind i din mund, den der grimme stang eller gren Det er jo siwak Muhammed Sunnah At du ikke kender det Det er et problem At du ikke ved det Det er katastrofalt At du åbner din mund Det er sindssygt Jeg kan ikke se det mere Og det er derfor folk de skal opbevare deres mund Og de skal passe på os, når de skændes med andre eller når de sætter folk i et dilemma der hedder at være morsomme Der er nogle, de elsker at være morsomme og gøre grin De gør grin af din ene gruppe efter Selvom det her gruppe er på den fejlagtige side Det giver dig ikke ret til at du skal gøre grin af islam Selvom gruppen laver fejl Så er det ens betydende med at de repræsenterer islam Og noget af det kan være korrekt, noget af det kan være forkert så du kan ikke gøre grin af gruppen og så tro, du, du kan være hårdt safe. Men man skal passe på. Ligesom når vi siger, din far, han er din far, selvom han er ond, og selvom han er dårlig, der står Allah i hans bog, at du må ikke se Så den karakter er gældende, og den der linje vil være der til sted. Du kan ikke ændre det. Jamen han er ond, ja, men det giver dig gratis tid til, at du kan ændre på det og du kan være hadfuld overfor. Det er det, som mange mennesker misforstår. Er det rigtigt? Og tror at de kan gå hen og, og, og, og give den lov til, at de kan handle. Der er ingen, der må handle ret, andet end dem, som har vid og ved, hvordan det kan håndtere også over for din egen kone yes, Også over for dit barn Der er rettigheder Som er gensidig begge veje Dine kone har rettigheder over for dig Og du har rettigheder over for hende Og respektdannelse skal være til stede. Lige så snart den der respekt ikke eksisterer Hvad sker der så? Så mister man alt så mister jeg jo forstanden og jeg mister også min, min øh, styring Og Det hele vil være kærs. Det er derfor Allah har sat nogle retningslinjer for mig og dig Og enhver person Som vi er nødt til at rette os efter Her når vi har et barn Desværre mange børns opvækst har været grusom Nummer et, Det har været ikke islams Nummer to. Katastrofalt. Ingen din. Vores forældrene har ikke givet den din, men de har givet den traditioner. De har givet den med ald i stedet for haram Er det er det? At det der, der er eil? de har givet ald, de har givet den uh, halal-komiteen til alt uh, andet end hanset, de kan du bare spise. Halal-slagtet, ikke halal-slagtet, det er ligegyldigt. Det er en fænomen, som forældrene kommer til at stå over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det vil børnene hæve ud af deres forældre. al med hensyn til ham, som får Den ene gruppe, vi har to grupper. Den ene gruppe siger, han er kafir. Ham, som er den siger, han muslim eller kafir. Rulana er u'imi. Hvordan? محمد صلى الله عليه وسلم سير حديث مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن من من من أتناء بيعة من الشرك سير حنفية من الله أو بنكوسكية أخلف الصلاة من سؤاله det betyder, at man er mellem de to At forlade salat, Mohammed s.a.v. siger, at man er kafir Dergu salat Forladelse af salat Hvad er forladelse af salat, at man ikke beder? Er det at klemme en salat, eller to, eller tre? Nej, at forlade salat bil kunne At man ikke beder overhovedet Der er mange, du spørger dem Er du muslim? Så siger han Alhamdulillah Alhamdulillah Bærer du? Nej Hvorfor bærer du ikke? Wallahi, unge er der mange af. Han kan godt sidde foran tv og glo Fodboldkamp Er det 45 minutter at være her, eller? Jo, ja Han kan sidde og glo på en fodboldkamp Og han starter en halv time til en time før fodbolden starter Fordi han skal lige have detaljerne Er det ikke sådan der? Hvad hedder det der for... Uh, optakt Optakt ja Optakt til kampen Er det det det hedder? Ja Så tager man lige en time før optakt til kampen Han kender navnene på disse shayatine, der løber på banen Nummer 4 de er missi Og nummer 5 de er bissi Og nummer 6 de er mussi Og nummer øh, 12, de er øh, et eller andet Tumpe men så spørger han, hvem er Mus'ab ibn Umair? Så siger han, hvem? Mus'ab ibn Umair? Ammar ibn Yasir? Wallah, jeg kender ikke de der navne på arabisk. Men Dido, Maradona, Bilal, alle de her shaitin, der har eksisteret uh, på, på verdensplanen, som har de mest mærkelige navne, han kender deres navn. Han ved, hvor de bor. Han ved udmærke hvilken øh, adresse nærmest de har. Er det ikke sådan, at det foregår? Direkt. Men han vil ikke lære de andre, fordi de er svært. Hans interesse er i den der, at han skal sige optakt til kampen. Så sidder han og glod 45 minutter på den første halvleg. Og så er der pause, så er der optakt til den næste halvleg. Og så kan han sidde og skrue op for tv Fordi han vil gerne følge Og så kommer der ekstra tid, så sidder han og glor Men Salat er svært Det er tungt, han skal bede på 5 minutter Ja khivallah det svært, siger han Wallah billahi på arbejde Nogen af dem, disse siger at De går på arbejde Og når der er VM, IM De vil gøre alt for de vil gøre alt for, at de kan se fodboldkamp. De vil finde en lokale. De vil gerne give penge. De vil samle sig i klubber. De vil tage fri fra arbejde, så de kan se den her vigtige kamp. Men salat? Det er ikke så vigtigt. Lakiya shaykh. Allah er tilgivende. Lakiya Allah er al-Rahman. han skal nok tilgive mig. Og ja, min ende, hvem tror du du er, at Allah vil tilgive dig? Ja. Når du bekæmper Allah dag og nat med dine udtalelser og dine grimme mund, og engang vil lave ruku' eller sujud til Allah, så skal du tro, at Allah vil tilgive dig. Så er du faktisk på den fejl. Aktisk side. Muhammad Sayyid siger. العهد الذي بيننا وبينهم benene Kontrakten mellem os og dem er bund. Femantarakahah ham som forlede Ham som han har den økofod. Tak. Hvis vi kigger i Sora til Muddathur, vers Allah siger. Ma selek akum fisa kar. Men selek akum fisa kar. Hvorfor er I havnet i Lam Sted i janne. Hallo, de har sagt. Lem al musalin. Vi har ikke dem, som bedt. Og dem, som er i sakkar, er oprindelige kufar. Og de har nævnt på, er muslim? Udover tawheed Er I med? Yani, når jeg siger tawheed Så kommer der efter tawheed al-amal At handle Og det er derfor de tog handling for at være en påvisende Bevis på At man handler korrekt Jeg skal bevise min islam Ligesom Når du har studeret Du skal have det arbejde For at overbevise mig At du kan klare opgaven Så skal du handle du kan ikke bare sige til mig, jeg er en læge Så kommer jeg med en patient til dig og siger, hvad Så siger du til mig, jeg er en læge Jeg siger, hvad her Du har et væsen mellem dine hænder Vis mig, undersøg Jeg er en læge ja, habibi, Jeg har hørt dig godt, du er en læge Wallahi, jeg har set din diplom, du er en læge Men vis mig praksis, at du er en læge Undersøg øh, Brorne eller søstrene, lad mig sige, at du er en læge Jeg er en læge La ilaha illallah, la muslim Nej La ilaha er en redning for dig Til du entrer døren Og begynder at praktisere De ting som ligger på din skole allerede der La ilaha illa har Til at du begynder at påvise du muslim Det er derfor der er mange mennesker De vil ikke forstå At hvordan sola er en redning Salat er en redning for haram Salat er en gledning for at fælde kufr Salat er en pavis for at din islam vil være det som vil fføre til jennet I tawbah Værsna med ille Allah siger: Fa Wa salah Wa atavu Fa Når det lavet tawbah Og det er det som spørges tabu Når det er og hvad kommer der så? wa a Og her skal de have det oprettet. Hold hvad? Bøn! wa a Og har ah. betalt Zaka ah. rensning af deres penge, som de har skjult. Fah i chuanu, kun fint Så det er der, dine brødre og søskende i morgen, Islam. Hvad er det, Al-Assia efter Toba? Salah? Og zakah, De handlingsplaner? Så din islam kan kun påvises for din bølg, ikke andet. Allah subhanahu Muhammad wa sallam siger, Bunia al-Islamu ala khams. Islam er bygget på fem. Fem hvad? Fem søjler. Nummer et. Al-Shahala. Den kender vi. Nu har vi lavet Al-Shahala. Så siger han, وَإِقَامِ i opret holdt salah hvad betyder det at lave salat? det betyder det at du forholder dig til at udføre dine bønder og det er forpligtet. desværre er det blevet sådan at mange mennesker har gjort sig den fenomen at salat for den er ikke så vigtig og tror på at salat har ikke noget, de kan benytte sig af, kun i deres fritid eller i ramadan Og det her, det er farligt. Det her er farligt. Nu har vi været igen med al Så skal vi i gang med Al-Otrima. Al hvad al betyder Al-Otrima? Kitabul-Otrima. Hvad betyder Al-Otrima? Mad. Mad og drikke. Nu skal vi starte med et nyt kapitel og alaikumussalam og rahmatullahi og barakatuh kitab al-Atrima til bedre med at dreje Allah siger surat al-Baqarah vers nummer 13 Ja, eyyuhal, nasu kulu mimma fil ardi halalantayiba og mennesker og ale mennesker kulu spis mimma fil ardi alval ligger på jorden حلالا طيبة حلال كيف تقول حلال سلاذة لبئس طيبة غين فائم الله سيئ في سورة البقرة فياس نمه هنا تسوءها الفياس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أعطي فاشقونة في ألوكات som vi har givet jer og taget jeres her, hvis I tilbyder ham. I store tilfælde mu'minun Vers nummer 51, Allah siger, ja, jeg er Joharusolo, kolumner, der tayyibati i vært, jo, Ja, jeg er Joharusolo, kolumner, der er i vært, Og budbringerne af Allah, Spis alle de gode og hændler kugat I surat al-A'rach Surat al-Mu'minun Ina halvfas I surat al-A'rach Allah siger Qul man har ramazinat Allah Vem har givet Allah er givet at usmygna التي أخرج لعباده som Allah har illustrert for sine skæbninger والطيبات من الرزق all de går som Allah har gilt til befolkning i form af provision hvis vi kigger her Allah har skabt mennesker og Allah har skabt all de formidlinger som menneskene ni har behauf surat al-Arab vers surat al-Arab surat al-Arab og vi kan godt ligesom nævne her At Allah har gjort al halal på nær Det er som Allah har nævnt for os der er haram Og det er nogle få ting Og vi kommer til at snakke om Al at'ima Det er flertal at'am At'am det betyder mad Allah har gjort alt Og har skabt alt på jorden til jer de sige han i surat al-Baqarah, vi har snemmen i YouTube. Huvan fil ardi jami'a. Al Hillu li amila alt mad er husælig halal for en muslim, som har handlet korrekt Det vil sige, at de der ligger i jorden, som Allah har skabt for ham, er halal Og de kræver, at når du har spist, hvad Allah har givet dig i form af halal At du er ham taknemmelig Og din er en pligt Allah siger så لا du spørge عن dag, hvorfor han er nævnt. Søn af Tætåthur, er nævnt. Hvorfor For han er nævnt fordi han er nævnt fordi han er er er sådan til med i الله Allah siger, Jes, alo naqa, mada, og hillalahum, kul, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og hillalahum, og her, alt det gode er halal for jer Og hvad den er definition for god? Alt hvad der er menneskeligt. Alt hvad Allah har gjort til at kunne Der er mange, der siger, men hvad den er det med halal og haram, alt det der Allah har nævnt i Sora til An'am, vers nummer 119. Sora til An'am, vers nummer 119. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عليكم مَتْتُرِرْتُمْ إِلَي Allah har defineret haram på nær som er i til og det er i Allah har Vi kommer til at snakke om den ære i surat al-Mari er vers nummer 3 Der snakker om hvad Allah har gjort haram Men vi tager det ligesom indgangsvinkel til deres Og jeg skal lige fortælle det der Det er en fiqh deres Det er ikke en wa'ad deres En fiqh deres det vil sige vi går i detaljer Muhammad s.a.v Han siger Hadisen er i Al-Daraqutni Al-Baihaqi og Amma Inna Allaha 'azza wa jalla farada fara'ida fala tudayyuha Allah ha. Awsat fawya nunni obligatoriske sær, så lad vær med at forkaste dem. Wa hadda hududan fala ta'taduhuha. Ha kian grænser, lad vær med at overkomme dem. Wa harrama ashiya. Oh, Nunna no, tingene Allah har givet haram. فلا at en tahiko her. med at gå over og og begynde at benytte af det. Og sikkert ashia. Rahmatan lakum min Et par Uden at det bliver efter det. Vi nu kigge på den der hadith. Nummer et. Allah har givet jer Allah har givet jer obligatoriske sager som I skal opretholde Lad være med at forkleme dem. Allah har sat nogle rettigheder og det man kalder hudud Og disse grænser det skal man ikke overkomme Og Allah har gjort nogle ting haram så lad være med at begynder at benytte sig af det Og gå over med at og give ven og at sige Ja, yeah, sådan er det bare Vi kan bare gøre det og så lave i morgen Og andre ting, Allah har ikke nævnt Så lad være med at lede efter, at I skal haram gøre det. Fordi de kommer under en der hedder halal Ikke haram Vi har noget Som hedder Surat al-Ma'idah Allah sige hørrimat alaykum al-meytatu og dem og lachm al Allah har givet al-meytah død død samtidig at se selv eller linn og at dyr død og at den blev slaktet den kælder død død og dem det betyder blod Strom, som strømmer ud af dyr mul khinzir Kødet er Så hvis vi kigger Så det er nogle få ting som indbærer i den her ære Vi har almejda Vi har det døde dyr Og vi har dem, blød og vi har algen Hvis vi kigger alt med Det er dyr som forlader dunja uden slagtning Eller skydning Eller jagt Og dem Det er det som strømmer ud af kroppen af dyr I form af strømninger, Den strømmer bare ud Det er ikke det der blod der ligger på kødet det er jeg at lade at spise det. Og lahm al-khenzir, det er kølet af khenzir, alt fra khenzir er haram. Og khenzir er kind. Med hensyn til mad, hvis vi tager gift, alt der er giftigt, er ikke til at tage. Og alt alkohol er ikke til at lade tale Og ligesom en hashish Hash Og alt der har noget med hashish at gøre Skunk Bango Alt det der mærkelige navn eller lignende Alt det her er på basis af surat al-Baqarah vers nummer 195 Hvor Allah siger وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَا تَهْلُكَ Lad være med at kaste jer ud i dahluka. Dahluka, det betyder, at du kaster dig selv i en skade. Og mad, og når vi siger mad, så er drikke under det. Det er de lobby tro. Hajarwanat, Animals. Animals og nebatert plant andet er det lov to noget som er på jorden og noget som er i havet dyr som er i på jorden eller vi kalder det på planter eller hvad hedder det der Brr, hvad hedder det på dansk landjord eller? er ja, landjord, ja tak noget er alig halal og noget er alig haram. Eksempel: æsler. æsler er haram. Fordi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, i en han sagde at æsler er haram. Men heste er til at spise. æsler er haram, men heste kød er til at spise. Vi <laughs> ja, Allah gå i gang Og på landjord år definitioner Fordi Muhammed s.a.v. sier Naha Rasulullah An akli kulli dhi min al siba Al-samha Nab Er det kænd? Hvad hedder den Hvad den Ja? Nej, nej Tanden Kænne tanden? Hjørnetand. Hjørnetand. Hjørnetand. Hjørnetand. Ja. Alle dem, som har hjørnetand Er dyre, er ikke tilladt På nær Og dårbør Og jeg ved ikke, hvad dårbør er på dansk Ved du, hvad dårbør er på dansk? Nej Jeg prøver, måske kan du. Det... Uh, Tilly ved du, hvad dårbør er på dansk? fire ben eller noget. Ja, men den er dobbelt. Der er kamillon, der ligger udenfor. Jeg prøver at vise dig det. Det er den der. Åh, hygiene. Hygiene, ja. Ja, nej, nej, det er den der hygiene. Hygiene. Hygiene, ja. Og dobbelt hos en del ølemær, siger fordi der er kommet en hadith al som er i Tulumud, Amarna Rasulullah ved aqlet daba' At de er tilladt at spise daba' Ja, det der er jamen det er noget andet, men jeg snakker om hyjana Fordi de siger, at de ikke, jeg tror ikke de kalder det hjørnetyr, det vil sige de har ikke det der hjørnetal hvis de har hjørnetænder... Altså men men pune er den her type, at de kan spise... Så dem der har hjørnetænder... Det er haram at spise. Det er løve, jeg tror... Løve det og puma og... Det er, det er haram. ja. Men så er der nogle af de der flyvende dyr. Og hvem er det? Det er dem, som har øh, klør. Som har klør og som er virkelig øh, dyre, som, øh, som kan virkelig øh, skade. Kender du, nogen, kender du nogen af dem? Ja, kønneørene. Ja, ja. og alt det der, ja. Præcis. Og så har du også Al-Aqrab Al skorpioner. Mohammed Sahib al-Salam har sagt, Rasulullah og Det er ikke til at spise alle de dyr, som har jernetænder, og så alle de øh, Flune øh, fugle, som har øh, klør. Og hermed kan man ligesom se, at Allah subhanahu wa taala har påvist hvor grænsen går hen med hensyn til det. Hvad det angår øh, flyvende væsener Er det tilladt at spise hyaner? Lyden driller afsted øh, Ja, jeg prøver lige at stoppe den hos dig Og så starte lyden igen Så kan det hjælpe, inshallah tuskrunder. Ja, jeg håber det hjælper Ja, hyaner er tilladt at spise På nære hyaner Hyaner er tilladt at spise Ja. Du har ikke nemt noget med kamel Kamel er tilladt Det er tilladt alt, der har noget med, og det man skal bare tage du efter Jamen det, det nævner vi ikke her Nej, nej, det er noget helt andet, ja. Det har vi nævnt under al ja, ja, ja, ja Men det, du nævner, du nævner, hvad der er, hvad er grænsen ja. Du kan ikke nævne alle dyr Æsler er nævnt en hadith selvstændigt Så er du færdig med det mm. Så nævner du dem, som har hjørnetænder Det er alle dem Så nævner du bare to-tre eksempler Så har du dem, som har klør ligesom ører, øh, øh, øh Hvad hedder det der? kongeren og alt det der så er det væk og på nær er den her type de er hyaner hyaner er, er, er undskyldt i den her fordi det ligner dem men alligevel er det ikke og så øh, okay. kommer vi til at altså, så, så. så er det skubioner og alt det der fordi det er uh, giftige uh, dyr og flagmos og slanger og alt det der de er også med det ja alt det her det er med og så hvad med slanger og alt det der, alt det her er, haram, er ikke til at spise Hvad så hvis man ikke har mulighed for at spise halal, så må man spise planter Hvis man ikke har mulighed for at spise halal, så må man spise planter, masha Allah, Der er kikærter, linser, ris, pasta, øh, grøntsager, øh, mashallah, dem er der masser af og man kan godt man kan godt, uh, man kan godt, spise halal alle steder I Danmark er der ikke noget, der, der, der er farligt Og nu er næsten 99,9 af uh, i Danmark er halal Danbo, Rose, Tasty, alle dem er halal kød Nå, okay, hvorhen? I hvilket land? Bare landen Brasilien er der slet ikke noget halal derovre Der er en del muslimer derovre Men øh, fisk Jeg kan sidde og forestille mig fisk, og så Og så masser af, hvad hedder det der, grøntsager Altså jeg plejer, når jeg rejser, så er det vegetarmad på den måde, så jeg sikrer, at det jeg får er halal Og så tun, Det kan man leve længe Sardiner På dåser Så det kan man ikke komme udenop Alhamdulillah Der er også noget, det man kalder Alt der har noget med insekter at gøre Og det vi snakker krybdyr Eller alle de der små uh, mus Eller lignende videre, Det er haram Æderkopper Æderkopper Alt det der er, er haram Også det som blev skabt Ja, men jeg ved det ikke KSA i Brasilien Du skal lede efter noget der hedder KSA i Brasilien Skriver broren det halal Jeg ved ikke hvad det er men der må være en eller Man kan ringe derinde og så spørge Hvad er der halal? Må Allah belønne dig inshallah Øh Lad mig lige se Toj. Vi tager lige det sidste Og så bagefter så snakker vi om øh, Alt som er skabt mellem halal og haram Så er det haram Eksempel Mellem hest og æse Det der kommer ud af det Det er muldyr Det er haram Og ulemaer har sammensat Vada haram til at være 6 slags. Jeg nævner den og så slutter vi af for, det, øh, for i dag. Og så kommer vi med det resterende næste gang. Øh, nummer et Det som er defineret i en, nos, i en tekst, som er klar. Ligesom Æsler. Æsler er defineret i en tekst. Som er haram Nummer 2 Det som er sat i begrænsninger i en tekst Ligesom det som har hjortand eller klør Nummer 3 Det som spiser af øh, døde dyr Ligesom øh, hvad hedder den der, sort så, så øh, det der, de der kraver, ja, er Det ja, der sorte kraver Ja, kraver, ja krave sort kraver, ja Og nummer 4 De som er beskidt Og klam Ligesom Mus og og, og, og, og slanger Ja, hun. Også kan også være en bedre Men en hund er under jordtænder, kan han ikke det? Ja, det er rigtigt Nummer 5 De som er skabt mellem spiselig og ikke spiselig Ligesom muldyr. Det er en blanding mellem hest og asel Og nummer 6 det som islam har bedt os om at dræbe Det er de fem Blandt dem det man kalder al Som er beskidte Og det er øh, fa'ra øh, De fem fawazq, ligesom øh, Slangen, og musen, og, og al-aqrab øh, Skorpion, alt det som Mohammed har nævnt at vi skal dræbe Selvom vi er i, uh, i hajj eller ikke i hajj Og dem som er beskyttet Ligesom al-hudhud som kom til Sulaiman Hvad er hudhud -hud? på dansk? Sulaiman selvom da, da der kom uh, fuglen og fortalte ham At der er nogle folk der tilbyder noget andet uh, End Allah subhanahu wa ta'ala om Balqis Hvad er hudhud -hud på dansk? Tidlig, hvad betyder al-hudhud? Jeg kan ikke huske Også dig og qadala Hvad er hudhud -hud på dansk? De skulle hjælpe mig, jeg siger. Al hudhud. -hud. En rigtig flot fugl. Qatada, Titi, hjælp mig. Er <laughs> ja, det papagaj eller? You know. Nej, det er ikke en papagaj. En hudhud, -hud, det er ikke en papagaj. En hudhud, -hud, jeg siger. Oh. Det vil jeg. Titi, er du der? Der findes kun i Afrika Og han kender ikke navnet der ved du hvad al-hudhud er? Hudhud Undulat? Kanapu? Nej, nej, nej Hudhud hud. Ja Ja, det er den der Jeg ved ikke, det riger jeg ikke engang Hoppu Hoppu Bird of Qajal and Middle East Lækker jeg ved ikke Jeg tror at mange går i Google Ja, men det er de seks uh, ting Som er per definition haram uh, Og vi kommer ligesom til at fortsætte med hensyn til uh, Noget andet, der vedrører det her Det er Al Jalala, al -jalala. Næste gang, inshallah Vi kommer til at snakke om Al -jalala. Jalala Det er dyr, som er halal Som spiser beskidte ting og de kommer vi til at snakke om næste gang. Bara har Har I nogen spørgsmål? Værsgo.